Otca i Sina i Svetoga Duha. U prisustu velikih svetitelja, braći i sestre, velikih mučenika, velikih ispovjednika, velikih cudotvoraca, velikih ljudi, vjernih i odanih vjernom Bogu. Ne možemo, ako se već saberemo, ništa drugo reći, niti drugačije početi do u ime Otca i Sina i Svetog radu. Ne možemo početi, braći i sestre, jer drugog početka nema. Početak svakog početka jeste u Svetoj Trojici. Nema početka izvan njega. Izvan jedinog Isvintog Boga. Postoji samo jedna mogućnost da počnemo a da to bude bez njega i ne od njega, a to je ona mogućnost i onaj ne neuspjeli pokušaj da se započne postojanjem kroz bunt, kroz pobunu, kroz ustanak satana, Pavlog prvoangele koji je pokušao da počne nešto novo, da započne na drugačiji način da postoji. I time strašno pogriješio. Sama pomisao da počnemo, odvajajući se od početka, od načela, od svete trojice, je zla po suštini. Mnogo I svaki onaj koji pokušava da živi i da svoj život temeli na nekoj misli koja ne izvire iz blagoslova Božje, na nekoj želi koja nije Bogom blagoslovena, koji zaboravlja ko je i od koga je. Koji zaboravlja da je, ako je u vremenu, da ima i početak. Ako postoji, da ga je neko prive u postojanje. Jer bilo je dana u vremenu kad nas nije bio. Dakle, kad zaboravimo, braće sestre, na Boga našeg, na Svetu Trojicu, na oca i Sina i Svetoga Duha, I kad pokušamo da postojimo, da živimo, da mislimo, da radimo, bez te vjere i kroz Bogo zaborav mi ulazimo u strašne prostore zla. Jer Bogo zaborav je zlo, braću i srstva. uvijek je Satana prisutan i u takvoj misli, I u životima oni koji tako misle, žele, rade i osjećaju, koji tako žive To je čisto zlo, braće i sestre. Zaboraviti Boga, zaboraviti Tvorca, zaboraviti oca Nebeskog Zaboraviti Spasitelja, zaboraviti Duha Svetog, Gospoda Životvorno To je samo zlo, to je propast I čovjeka i porodice, i naroda, i uopšte ljudskoga roda. Jer nema početka, braće i sestre, a da je blagosloven i da obećava vječno trajanje, vječno i blaženo, ako ne izvire i svete trojice. Nema četvrtoga, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ne postoji. Njemu je muje ime nepostojeći, svaki pokušaj, da žimo izvan svete trojce je neu uspješ. Ako ne vjruujete ako сумnjate vrijme će raz uvjeeriti. V Rieme i smrt i страšniдан suda goponjega i ona vlječnost koja se neminovno bliži braće i sestre i u koju ćemo svi ući bez izuzetka samo što ona kao vječnost postoji u dva plana u onom desnom i blaženom, rajskom i u onom lijevom, strašnom, prokvetom i mučnom vječnom trajanju zato je mnogo važno Za sve one koji su iz nebića privedeni u biće, za sve one koji dušu imaju, i dušu i tijelu, za sve one kojima je dato vrijeme za pokajanje, to je za spasenje, da se sjete živoga Boga i jedinog istinitog Boga, jer ima mnogo važnih bogova, braći se, mnogo važnih bogova, i idola. Evo čujemo i ovih dana da sekta Jehovini svjedoci opet obilazi i vata lakovjerne, vata neposlušnu djecu Otca Nebeskog koji su se odvojili od crkve, koji su se odvojili od liturgije, koji su se odvojili od praznika, koji su se odvojili od svetitelja, od učenja, od predanja koji su se odvojili od svete trojice, i onda ih bataju nejake, nesposobne, duhovno potpuno nezaštićene, i umlađu ih u svoje satanske mraže, i jehovini svjedoci, i svi oni koji svjedoče mimo crkve pravoslavne. Ovo govorimo u ime svetoga Heravampija, ne u Jer mi našim životima ne svjedočimo Boga Naši životi su mlaki, mali životi Sitni, sitjušni, strasni, grepovni, jadni i prejadni Životi svih nas Nego ovo govorimo ime velikih ljudi, velikih svetitelja U ime velikog sveštenomučenika Haralampija Koji nam dovazi braće i sestre, ne od juče, ne ni od jutros, ne ni od prije sto godina, dvesta, trista, petsto, šesto, nego koji dovazi iz onog ranog perioda crtve, sam početak trećeg vijeka, dvijestotina druga godina, kad je predao duh svoj gospodu ispovijedajući ga neustrašivo pred svim silama ovoga svijeta i lično pred carem rimskim septimijem lično pred njim je svjedočio nebeskoga vladiku nebeskoga cara gospodara nad gospodarima došao je braćo i sese iz tih drevnih vremena, pazite samo kakva je to silinja Pazite kakva je to moć Pazite kakva je to Prohodnost Kroz vjekove Ajde neka dođe neki car Iz drugoga vijeka Da nas okupi ovdje Ajde neka dođe neki mudrac Mudrac po svjetskoj mudrosti Da nas okupi U 2013. godini Gde je sve razhijano Gde sve Razvabavljeno Gde čovjek ne može sam sa sobom da se sastavi, gdje porodica ne može da sjedne zajedno, da ručaju jednom u godinu dana, nego kao neki meteori, žive svako, po svome, svako na svoj način. A svetitelj Karalampije, čije ime je mnogim od nas nepoznato, žiti je nepoznato, koji je živio da, da u dalekim vjekovima, evo ga, Došao u naš grad, došao sa svojom svetom rukom, vladičanski provučenom kroz svešteničku rukavicu, narupicu. Vidite da je sveštenička narupica na njegovoj ruci, jer je vlatika bio, episkop Hralampije, naslednik i učenik svetih apostola i apostolskih učenika, Veliki učitelj svete istine i pravoslavne vjere i veliki izobričitelj svakog idolo služenja i idolo poklonstva. Tamođe je on bio, braćo i sese, tu je idol morao da se ruši. Pritom nije ga rušio sam, nego tamođe se on pojavljivao. Idole su rušile carske kćerke. Rimske idove i bogove rušile mlada galina, čerka rimskoga cara. Jer gledajući starinu svetu, Sveti Haralampije, imao je 113 godina, kad je postradao. Bio je kao kao angel, kad su ga ljudi gledali, sa dugarskom bradom, vrlo dugarskom bradom. Starina ognjenog pogleda i ognjene riječi pun duha svetoga i praćen velikim znacima kojima je gospod potvrđivao istinito s njegovih riječi jer je on vjerupravoslavno braće i sestre propovjedao u onim vjekovima kad se riječ Božja probijala kroz maglu idolopoklonstvo teško vrijeme Velika obman, velike zabude. Ljudi su se kvanjali svemu i svačem, kipovima, izrezbarenim u drvetu, zlatu, srebro, kamenu. Zaboravili Boga, zaboravili Svetu Trojicu. Mnogo grijehu ušao ljude, a zajmo sa grehom i đavom, a tamo je đavo. Tu se ime Svete Trojice ne spominje, braćui i sestre. I zato Sveti Haravampi je kao istiniti svjedok, jedinog istinitog Boga, otkrivenog kroz Sina Očevog, a Spasitelja našeg, Isusa Hrista, silom Duha Svetog razbijao je i do i sva i do višta. I strašnim znacima, strašnim čudesima je bio praćan, Starac sa 113 godina, a oko njega velika pratnija, velika znamenija i na nebu, i kroz oblake, i kroz munje. I zemlja ga je slušala i vazduh, i vatra, i voda. Sva stihija mu je bila pokorena. I ne samo stihija, nego i sam gospod se javio svetom učeniku pred krajnjem ovog zemnog života са smaratnim prestoomm i obećo da ć zbog velikog spojedanje i velike ljubavi koju je zaečaio o stradanje svakaje goba movitvo biti usslišeno. I tam, a to je svetikaravam pije tražiju, žee mu mošti budu poštovane, Gde ih narod bude slavio, a kroz mošti slavio onoga koji je osveštao tijelo i dušu svetog Hrvampija i svakog drugog svetitelja da se poštuje sveta Trojica. Jer mošti svetitelja i uopšte svetitelje je nemoguće poštovati ako se ne poštuje i Bog njihov, Otac i Sin i Sveti Duh, Trojica i Resušna, Ne razdjeljivaj životvorni. Zavud mi poštojemo svetitene, braće i sestre, ako ne poštojemo njihovog Boga, to je nemoguće. Zavud mi pokušavamo da poštojemo i naših svetog Vasilija, Ostroškov, Petra Cetinskog. Ako ne poštoješ svetu trojicu, nemaš ništa sa njim. On to poštovanje, oni to poštovanje neće primiti. Oni od nas traže i sveti sveštenom učeni Hravampir ovom čudesnom litijom kroz mitropoliju. Neobično je ovo litija, braće i svesne. Po Božijoj volji pokrenuta da nas podsjeti da postoje mnogi svetitelji, braće i svesne. Mnogi svetitelji i veliki svetitelji za koje mi ne znamo da postoje a veliki su pred Bogom, veliki na nebesima. I zato što smo se odvojili od crkve, od crkve pravoslavne, ne tako što ćemo je simpatisati, ne tako što ćemo povremeno i u slobodno vrijeme prošetati do hrama, do manastira, kupivši i prisluživši po koju svijeću, malo uživati u finom manastirskom ili ambijentu hrama i prosto odšetati dalje. To nije pravoslavna vjera. To je jedna lijepa šetnja, braćo i srstvo. I ništa drugo. To nije vjera na djelu. I kao takva ona je bezživotna. Takav čovjek kao posledicu takvog nevjerovanja ne zna zasvetitev ne zna za njihove živote, a samim tim ne zna nikakvo izgleda kad pravoslavna vjera počne da radi, kad počne da pokreće čovjeka i tijelo, i um, i volju, i osjećanje. Mi, na žalost, istina je, živimo u vremenu kad nesta sveti, zaista. Evo gledamo jedni druge, očekujemo da neko projavi neki znak života u životarenje, braću i sres, sa vrgo rijetkim izuzetcima. Nema te sile. I što reče rektor Cetinske bogoslovije, gojko, otac, gojko, da mi danas gotovo da ne možemo ni da, ni da dopremo do te atmosfere iz koje nam je došlo sveti sve što nam učin hralampi. To je bila ognjenavljera, silna vjera, Vjera koja se krvlju i smrću pečatilom, a ne povlačenjem, dezertiranjem i raznim drugim kompromisima kojima se u suštini odričujemo od vjeru, pri malim prijednjama i najulascima duha ovoga svijeta. Sveti sve što muči Hralampije, dolazi nam braće i sestre iz tih drevnih vjekova, Dovazi noseći sa sobom i vječnost, jer ne bi on mogao da prođe kroz vrijeme, ne bi bogao da bude ovdje danas sa nama, da nije savradao vrijeme kroz zajednicu sa vječnim Bogom, jer on i njegove svete mošti su projava vječnosti, brađe i sestre, koja se otkrila ljudima i koja se daje ljudima. Kroz svetu crkvu pravoslavnu i kroz sve te tajne pravoslavne crkve. Prvenstveno, kroz sveto okrštenje, miropomazanje i sveto pričešće. I onda, koz koju je Bog primio na sebe, time što je postao čovjek, rodivši se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postavši čovjek takve, Imajući i kosti Jer naš Bog Ima i kosti, braćo i sves Nemojte to da čudi Ako vas to čudi, onda nije to u je to dobra vjer Onda idi u neku ezoteriju Idi u neku drugu priču Jer u pravoslavlju Moraš da vjeroješ da je Bog ostao čovjek Da ima imao ruke, noge, rebra Si mogo da ga probodeš Da ga raniš Da ga usmrtiš Ali, da vjeroješ i da je ustao izmrtvi i kao vaskrcao, da ti je pokazao kos, zajedno s aposlovom Tomom i ostalim apostolima. Kad im je rekao, su ga vidjeli vaskrsloga i uplašili se, misleći da vide duha, a on kaže, nije duh, ja sam, vidite da imam tijelo i kosti, a duh nema kosti. Pazite, to je Bog naš, braći i sestri. Ovoploćeni Bog. je od tog trenutka čovjek, svaki čovjek, ako hoće, kroz zajednicu sa Bogom, koja se ostvaruje isključivo kroz crtvu, izvan crtve, nema što da pokušavamo. Ili, pokušajmo, ali nećemo uspjeti, braći i sestri. To budite sigurni. To vam svetli sveštenom učenik Keravampje garantuje izvan crkve ništa nećeš uspjeti. Vrijeme ima da te razbije, da ti više niko imene pamti. Ima u prah da te pretvori. Vrijeme, grijeh i smrt i đavo. Ako s crkvu se ograđaćeš, i đavola i smrt i grijeh i vrijeme je Sveti i sveštenom učeni svjedoči to, dovoljna je jedna ruka, glava mu je na meteorima, ona tamo svjedoči, nama je dovoljna jedna ruka. I mnoge njegove čestice, njegovih moštiju se nalaze po mnogim manastirima pravoslavne crpe. Mnogo poštovani, braći i sest, za razliku od nas, koji nismo znali. I ova vite je potvrdila Da je u pitanju bio samo nedostatak informacije, ništa drugo, jer ove mošti koje su pred nama čuvaju se u manastiru Morače, vjekovima se čuvaju. Najvjerovatnijih je Sveti Sava obezbjedio za svoj otačastvo i došlo je do toga posle po onog ludila, smo zaboravili sve i svetu trojicu, a zajedno sa svetom trojicom sve svetite došlo je do toga da su mošti svetog Hrvapija zaboravljene i tamo stojali braće i sese, na našu muku i na našu sramotu gotovo neprimijećen na danje govog praznika u manastiru Moraci nije niko odovazio niko mošti moćne mnogo moćne mošti mnogo moćni sveti Hrvampi, nema nikoga da traži da mu pomogni. A svi u nemoćima, svi u velikim problemima, u velikim bolestima, i fizičkim, i duhovnim, psihičkim, a tamo moćni iselite, koji je čoveka koji je 30 godina bio ima, nisu više znali što će sa njim, čekali vada da umre pa da ga stahrane, djavu u čoveku, K'o tu može pomogneti? Sve što nam učin Hrlampije samom pojavom izgoni demon i car gleda ne može da vjeruješ mrtvoga diža vaskresava mrtvoga pazite vlast nad demonima vlast nad smrću vlast nad vremenom jer ovim dolasom. i ovom litijom on svjedoči da ima i vlast nad vremenom Jer doći brađe i sese, iz drugog vijeka, u 21. nije vako. Vjerujte, to nemojmo da pocijenimo. I to sa imenom Haralampir, znate, da od zvanja močno ime, toliko drugih imena, evo povedajte, čukunđet, kako ste zvali, nemam pojma, džesa hranje, isto nemam pojma, a da, da ne idemo dalje gotovo, voda vremena zatvorila, nema tu više, ne probija se svijest, a Haralampije prolazi kroz vrijeme, braći se moća, Treba da znate da nije ovako vrijeme savladati vrijeme može da savlada samo onaj koji je iznad vremena i prije vremena, a to je Bog sveta Trojica. i oni ljudi koji se sjedinjuju sa svetom trojicom Kroz crtu, pravoslavnu, ne bilo kako, nego onako kako nas ona uči, sveti apostol sveti Hrvampi. Šta znači ona narukvica njegova, braća i sestre? Nije ona slučajno tu. To je sveštenička narukvica. On kaže, braća i sestre, to je velika propovijed. Velika propovijed. Ovo što mi govorimo, to je zbog naše nemoći. Inače. Dovoljne su mošti i miomiris, nego iz praktičnih razloga ne otvaramo kivot, ruka koja miriše, braće i sest, netruležna i miomirisna ruka. Pazite, davno je to bilo, nije istuljeno i miriše. Ona svjedočni kaže, vidite, braće i sest, ovo moju ruku. Vidite ovu silu, ne moju, nego gospodinu. To je došlo preko crkve i preko viturgije, po čemu vam svjedoči ova moja sveštenička narukvica, koju sveštenici i dan danas obavezno stavljaju na svoje ruke prije nego što se dofate nebesa, da spuste duha svetoga, da zamije se hleb nebeski, Kroz liturgiju duhom svetim da bude ispečan i narodu predan da se hrani vječnošću. I dan danas na svetim liturgijama te lukavice se koriste. I sveti sveštino-mučni Hrvampije kaže, ja sam u ono vrijeme tako oživio. I ja sam se krstio. I ja sam učio od pravoslavne crkve i apostolskog predanja prijimao silu. I ja sam učestvao u svetoj božanstvenoj liturgiji. I ja sam se pričešćivao tijevom i krvom. I ja sam držao postove. ja sam molio i tvorio evanđelske zapovjeske. Isto ono što i vi danas možete i što slava Bogu u našoj crnoj gori i na mnogim drugim mjestima, a posebno u crnoj gori, možemo, braće i srste. Toliko hramova, toliko svetih liturgija se osluži nedeljom, praznicima, u mnogim manastirima, svakodnevno ili vrlo često. To su, to su veliki braćo i svesredarovi, velika milost, velika mogućnost. I čovjek se pita, pa čeka, toliko poslova ima, toliko obaveza toliko računa, toliko muka i jada. Čeću sad sa rukom Svetog Hrvamti. Kako ću sad ufatim taj ritem i korak sa crkvom? Treba organizovati to, treba sad postiti, pa treba ići nedeljom na liturgiju, pa treba na praznik, pa treba čitati molitve, pa ovo, pa on, pa mijenjati se na bolje. Mnogo što mijenjati, istina je, crkva sve to traži. Neće nas pustiti, braće i sestre, onako nikakve grežnje. Ne. To budimo sigurni. Nema ni korak naprijed. Ako hoćeš za gospodom onda da se mijenjaš. Ali da se mijenjaš da bi dobio šta? Da bi dobio vječnost. Vječni život, braće i sestre. I to konkretno, baš ti, na tvoje ime da se vodi tvoja vječnost. Koju će gospod ti dati. Do te mjere, na tvoje ime, da postoji rizik da ljudi zaborave onoga kod nam je to darivao. Evo pogledajte, Sveti Vasilij, kaže Sveti Vasilij Ostroški, na njegovo ime se vode mošne. I mnogi, nepoznavajući pozadinu, zaborave na gospoda Isusa Hrista. Nemo, Liturgije im se služi U gradu, u budvi Oni pođu pod ostrog Vrate se kući Budva, Podgorica ili bilo koji drugi grad Ili selo I ne idu u crk Zvona, zvone, liturgija se služi Bog je prisutan Jok, ne interesuješ me Ja hoću samo svetog Vasilija I ne može tako Ti hoćeš Ali sveti Vasilije tebe neće jer ti ne želiš njegovoga gospodu, ti prezireš krv koja je njega svetiteljem učinila i onoga koji mu je silu dao i vječnost na njegovo ime isto tako i sveti sveštenom učeni Haralampije znači сила je sila je to Haralampije kad se kaže sila je to na njegovo ime a komu je dao gospod sveto Господ gospod Isus Hristos sveta crkva To hoće sveci da nam kažu, potrudite se malo, znate, nije to mala stvar, nije to mali urod, isto mali dalud, pa ne možeš da mijenjaš vremenu, trubežno, prolazno, što će ti se svakako oduzeti. Oduzeće ti se to, prili kasnije, u krajnjem, oduzeće ti smrt, sve, i saca sa ruke, i novac iz novčanika i automobil, i imanje sve, sve, sve, sve ide nekom drugom a sve si radio da bi to stekalo sve, samo ono najvažnije nisi zaboravio si na svoju dušu zaboravio si na svoju vječnost vrlo često liječeći tijelo trči kod ovog ljekara trči ovamo, preskoči more preskoči okean da bi izliječio tijelo I u redu je, zavlječio si ga i cap, umro, kaže, od srčanog udara, od nečeg potpuno drugog. I šta bi zaboravio dušu? I šta si uradio? Ništa. Evo, gledaj tijelo. Prvi dan, drugi, treći, pogledaj ga četvrti dan u grobu. Našta to liči? Pogledaj ga trideseti dan, četrdeseti dan, nema ništa. Kosti ostali. U to si ulagao To si sijao, evo, gledaj, šta ćeš da žanješ, a duša, ništa. Samo ostali papiri za nas, upaljeni racunari, magazini, kase, projekti i ništa, prevar, obman. A crkva, braće i sese, znajući, crkva je tijelo Božje, to da zaboravimo, ona je mudra, braće i crkva pravoslavna šta mudra, to je um Boži, to je znanje Boži, to ne može da pogriješi. Mi, ljudi, možemo. Kad počnemo da pametujemo, ali ako smo u skladu sa učanjem crkve, ne možemo da pogriješimo. Nešto smo ne pogrešili, nego zato što je Bog takav. Ako smo uposlušni i krećemo se po njegovim zapovjestima, po toj svetoj mapi, ne možeš da zavutaš. Nema šanse da promašiš ono mi sveti hrdovampije svedoči poštuj gospode isuse hrista ako se ne uklapa u taj program, otpaci to gospod kaže ako te oko sabražnjalo što to znači vodite neđe daleko odajte od gospoda ništa ima rešenje kaže gospod uzmi i skopaj ga pazite iskopaj ga i baci od se Bolje ti je bez oka u vjetnu svjetlost, nego se oba u vjetnu tamu. Ruka, ako te sabražnjava, odvaja od Boga. A što je to ruka? Mnogo što, broću i što nam je važno, potrebno. Te ne mogu zbog Oga, ne mogu zbog Onoga. Čeka ima rešenje. Ocijeci, kaže gospod, ocijeci i baci od sebe, prezviju. Nemoj stavljati onako za svaki slučaj da se nađe. Baci, projavi vjeru u Boga, ispovijedi vjeru na taj način i ući ćeš u carstvo nebesko. Bolje ti je bez ruke, kaže gospod, u carstvo, nego sa objevu tamo. Naš navod, braća i sestve, upada u sveću krizu. Sve više živimo odvojeni od vjera, odvojeni od crkve odvojeni od sile Božije i pokušavamo da se utješimo a nema utjehle i još toliko se njih nakotilo koji nam daju ražnu nadu daju ražna obećanja pozivaju nas da idemo naprijed, nazad lijevo, desnu i više narod ne zna ni je li pošao ili je došao otpuno izgubljena orientacija. I onda ti dođe neki jehovin svjedok, tamo neki lažni prorok, važni učitelj i pogodite tu sječivom u čelu, prospjeti mozak, uvukavši u neku lažnu priču, lažnu vjeru ili neki raskol, evo vidite koliko je tih raskova, se svako luče na svoju stranu, zato što ste odvojili od sile Božje broći se сила која se jedinjuje zato zaблагодаримo Gospodu na njegovoj velikoj milosti velikoj pažnji što nas je podsjetio i na ovaj način da postoji rešenje da postoји vidimo i u moštima svetih otaca ne samo u moštima svetog hrampija za njih nismo znali pa to su naše mošti on želi da bude sa nama U manastiru Moračije, god bude za interesova, tamo će ga naći. I tamo će ga dočekati sveta ta starina, koju veliku smjelost pred gospodom ima. To zapamtite, to znaju svetogorski monasi dobro. Pitajte svetogorca za svetog Hralampija i bez dileme reći će vam koja je to silina. Tamo je posebno poštovan, a u svetoj grčkoj ga poštoju kao što mi, poštojemo svetog Vasilija Ostroško. I svi vjeruju da onaj koji se moli svetom Haralampiju, a to, vjerujte, svjedoče ne jedan ili dvojica, nego mnogi su nam to posvjedočili da su te molitve zaista usvišali. A mnogi mu se mole, i to je možda i najbolja molitva, posebno je to u monaštvu prisutno i na Svetoj Gori. Mole mu se da im pomogne onda i u onom času kad im pomoć bude najpotrebnija. A to je, braće i sestre, trenutak ishoda kad duša na poziv Boži izađe iz tijela i kad bude morala da se sretne i sa vazdušnim duhovima, zlobe, demonima, a tada je pomoć je tekako potrebna. Sveti karalampi onima koji ga prizivaju Za života tada pristupa Kao moćan pokrovitelj I ne samo on Nego i svi svetitelji koje budemo prizivali A posebno oni koji budu poštovali Majku Božju Blago onom ko Majku Božju poštuje za vremena Zajedno sa njom i svetitelje Božije I svete angele proslavlja Tome će, braći sestre, biti velika radosna duši kad bude izašla iz tijela, kad je sveti oci budu zakrivili svojim toplim molitvama i zaštitili od agresivnog nasrtaja podnebese izvih duhova. Neka bi dao Gospod da nas sveti svešno mučnih Hrvampije zaštiti od vidljivih i od nevidljivih neprijatelja. Da zaštiti u vremenu, da nam prosvjetljuje um, da prepoznamo važnost pravoslavne vjere i crkve svete dok ima vremen. Da nam pomogde da u svetoj crkvi živimo istinski, evanđelski, vrvinski i da se udostojimo obražene končine, da kraj života našeg bude nepostidan, miran, Boga, hrišćanski i da dobar odgovor damo na strašnom sludu gospodnjem. Molitvama svetoga sveštena mučenika Karolampija i svih svetih. Amin Bože. Sada ćemo braće i sestre ovako strpljivo i molitveno. Molimo se gospodu svi umno celivati mošti. Pomažat ćemo se uljem. I oni koji nisu dobili knjigu žitije i akatis Svetokarulampije u nedelju, oni mogu sad da je dobiju, da su upoznali sa žitijem Svetokarulampije i da mu se moga kroz u njegovu slavu sastavljen akatis, da cijeli možete i u miru polako da izađu sa ove lijeve strane, da bude sve nekako u redu. Da su obavijestimo da će se večeras u 21 čas svužiti sve noćno bdenije sa liturgijom u produžetku. Oni koji su zainteresovani mogu da prisustvuju, neki od vas vjerovatno već i znaju, oni kojima se to ne uklapa u program životni ritam ili u kondiciju duhovnu koju on trenutno raspolažu, a nadamo se će biti i veće kondicije, oni mogu i do 14 do 16 časova da dođu još jednom da se pokvone Svetom svešnom učeniku Hrvampiju, jer mošti posle 16.00 kređu za Podgoricu i tamo će biti dočekane i narodu Podgoričkom ...predloženi na cijelivanje da bi u subotu svi zajedno, saborno sa našim svetiteljima... ...i svetim Haralampijem i svetim Simeonom, mirotočevim, otcem našeg velikog učitelja ravnoaposlovog svetog Save... ...služili svetu i božanstvenu liturgiju, naravno sa našim arhijerejima u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i onda već tradicionalno od Sabornog hrama krenuli u Ikijski ka Nemanjinoj obavu. Divno je što se mošti Svetog Hralampija nalazi u podvorici baš na dan ka slajmu Svetog Simeona, a poklapa se i praznik sveto Hralampija, to je subota, velike je to blagoslov za naš narod i za čital ovaj kraj je se sveti simeo Nemanja rodi u Podgorici Ribnici i ko bude htio da ide a pozvani smo svi treba da znate da se u nedelju neće služiti liturgije nigdje, takav je blagoslov arhijepiskopa cetinskog amfilohija našeg arhipastira, da nema nigdje liturgije, sem u Podgorici. To je blagosno samo da znate. I da se narod tamo sabera. Ko bude zainteresovan u 7.30, ispred hrama Svete Petke, bit će autobus i možemo tamo da se saberemo da bi krenuli i saborno otišli i tamo se na vrijeme našli da bi bio i prije početka svete liturgije koja počine, počinje u 9 času. Još jednom neka blagoslov gospodnji bude na nama i molite svetog svešnjega mučnika Hrna Lampija da nas štite i krijepe u vjeri našoj svetoj pravoslavniji. Mami može da je